Туве Янсон Зима – чарівниця Розділ третій Велика холоднеча Годинники знову зацокали Мумітроль завів усі годинники в будинку, щоб не почуватися надто самотнім. Але лік часу він втратив, тож виставив різні години, а нужко трась вивиться правильною. Годинники почергово вибамкували години, інколи дзвенів будильник, ці звуки розраджували його. Та все ж мумітроль не міг забути найжахливішого. Сонце більше не сходило. І це правда. ранішній сірий призмерк поволі переходив знову у довгу зимову ніч, а сонце навіть не з'являлося. Просто зникло. Може, закотилося у космос? Спочатку мій троль відмовлявся вірити у таке. Він довго чекав, кожного дня сходив до моря, сідав на березі і чекав, повернувшись мордочкою на схід. Однак нічого не відбувалося. Тоді повертався додому, щільно зачиняв віконечко горища, і запалював на поличці кахельної печі довгу низку свічок. Той, що мешкав під посудною шавкою, так і не прийшов попоїсти. Очевидно, жив своїм, дуже таємничим і надзвичайно важливим життям. У морі кригою сновигала Мара, поринувши у власні думки, які нікому не було під силу розгадати. А в купальні у шапці за халатами зачаїлося щось небезпечне. Що поробиш? Таке теж трапляється. Хоч і не знати чому, і нічим тут не зарадиш. Мумітроль знайшов на горищі коробку з глянцевими листівками. Зачаровано, стужним захопленням розглядав барви літа. Чого на них лиш не було? Квіти, сходи з сонця, маленькі автомобілі з кольоровими колесами. Блискучі розкішні листівки нагадали йому про втрачений світ. Спершу мумі тролль розклав їх на підлозі у вітальні, а потім здогадався наклеїти на стілі. Він клеїв поголі та старанно, щоб заняття вистачило надовго. А найгарніші листівки почепив над маминим ліжком Мумітроль дійшов аж до дзеркала Коли помітив, що зникла велика срібна таця Вона завжди висіла ліворуч від дзеркала на стрічці Вишитій червоним хрестиком Тепер залишилася тільки стрічка та темний овал на шпалеру Мумітроль дуже схвилювався Бо знав, як мама любила цю тацю То була родинна реліквія Яку ніколи не брали до вжитку І лише її єдину з-поміж усіх речей Начищали до на напередодні купала Стурбований мій тролюк шукав увесь будинок Але таці ніде не знайшов Зате зробив відкриття що зникло іще чимало речей Подушки і ковдри, мука і цукор, навіть каструлі Навіть вишита трояндочками шапочка, якою накривали кавник, щоб не вистигав. Мумі Тролеві стало дуже прикро, бо відчував свою відповідальність перед родиною, яка мирно спала Першу, він запідозрив у злодійстві того, що мешкав під посудною шафкою Потім Мару і те страшне, що поселилося за халатами у купальні Зрештою, подсупити речі міг будь-хто Бо зиму населяли дивовижні істоти, що поводилися дуже загадково Треба запитати вітрогонку думав мумітроль, що правда, я хотів покарати сонце і не виходити з дому, доки воно знову не з'явиться на небі. Однак це важливіше. Вийшовши у сіру сутінь нині, мумітроль побачив перед ганком чужого білого коня, що зирив на нього блискучими очицями. Мумітроль боязко привітався але кінь навіть не ворухнувся. Тоді йому троль збагнув, що кінь зроблений зі снігу За хвоста правила мітла здоровітні А замість очей виблискували уламки дзеркальця Він побачив своє відображення у тих очах і налякався Тому зробив добрячий гак і квапно потупцяв униз по кущі жасмину Якби ж тут був хтось із моїх давніх друзів, думав мумітроль Звичайний, буденний, а не загадковий Якби ще хтось прокинувся і не міг збагнути, що з ним де він? Я б тоді сказав Аго, як жахливо холодно, правда? Який бридкий цей сніг Бачив, на що стали схожі кущі жасмину Пригадуй жулітку, ну і так далі. Вітрогонка сиділа на поручі містка І співала. з збуся я, Ліплю зі снігу я коням. Рвоне галопон, дикий кінь по кризі У морозну синь, а верхи на коні Надвечір помчить велика холоднеча Далі йшов незрозумілий приспів. Про що це? Розгублено запитав мунітроль. Про те, що увечері ми наберемо з річки води І обіляємо коня Відповіла вітрогалка Уночі він замерзне на кригу. А коли надійде велика холоднеча, Помчить геть і ніколи більше не повернеться. Мумітрон помовчав якусь мить, а тоді озвався. Хтось виносить речі з нашої хати. Це ж добре, бадьоро сказала вітрогонка. Навколо тебе надто багато речей. Тих, про які пам'ятаєш, і тих, про які мрієш. І знову заспівала. Мумітроль відвернувся і пішов геть. Вона мене не розуміє, подумав він. Услід йому линула триумфальна пісня. Співай собі, співай, буркотів Мумітроль, ковтаючи гіркі сльози. Співай про свою гидку зиму з чорною кригою та непривітними сніговими кіньми. Про всіх отих дивокуватих істот котрі навіть носа не витикають зі своїх скованок. Він тупцяв до виходу з долини, люто копаючи сніг. Сльози замерзали на самому кінчику носа. І раптом момітроль заспівав свою пісню. Він голосно викрикував слова своєї пісеньки, щоб їх почула вітрогонка і теж розсердилася. Ось такою злою була його літня пісня. Гей, ви звірі пітьми, що снуєте усюди незримо. Ви сонце украли, щоб стало так сіро і зимне, страшенно самотній, бреду собі втомлені ніжки, і згадую лагідне море, дерева й доріжки, до ясно блакитного ганку у квітучій долині. Не хочу я жити в засніженій мертвій країні Коли на небі з'явиться сонце І пристягне до вас своє проміння Побачите, якими недобрими ви були Вигукував мумі троль, уже не турбуючись про дотримання рими. Тоді я оселюся в соняшнику І буду качатися по теплім піску Весь день зазиратимуть вікна Мої зелені дерева, бджоли і джмелі І небо блакиті засяє в вікні А сонечко жовте, як помаранча Світитимуть тільки мені Коли мумі доспівав до кінця Свою задирикувату пісеньку Довкола запала моторошна тиша Він заумер і прислухався але ніхто йому не суперечив Зараз, напевно, щось трапиться Подумав він, хапаючи дрижаки І справді трапилося Хтось котився униз з хилом пагруба Здіймаючи вихори снігу навколо себе І репетуючи Гей, здорові, Ну, Мув мітрой заумер, вибалушивши очі Просто на нього летіла срібна таця зі зниклою шапочкою ковпаком на кавник. Не інакше, як вітрогонка облила її водою з річки. Жахом подумав мумітроль, а тепер і таця, і шапочка ожили і втікають духу, щоб ніколи більше не повернутися. Зникнення було неминучим. Мумітроль відлетів убік, глибоко зарившись у сніг. А десь унизу чувся сміх вітрогонки. До нього враз долучився інший сміх. Так сміятися могла лише одна єдина істота у цьому світі. «Маленька М'ю!» – загорлав мумій троль з ротом напханим снігом. Він вибурсався з кучугури, не тявлячись від щастя. Зі снігу дійсно визирала маленька м'ю. Вона вирізла у кавниковій шапочці дірки для голови та рук, а там, де мав бути живіт, ціла вишита троянда. Маленька м'ю, тішився мумітроль. О, як би ти знала, усе зовсім не те, так самотньо. А пригадуєш, улітку зараз зима, урвала його маленька м'ю, витягуючи зі снігу срібну тацю. «Гарно беркицнулася, правда?» «Я прокинувся і не міг заснути», не слухаючи її, оповідав мумітроль. «Двері не відчинялися, сонце зникло, і навіть той, хто мешкає під посудним столиком...» «Так-так, усе зрозуміло», весело підхопила маленька Мю. «А потім ти обклеїв усі стіни, «Глянцевими листівками. Дуже на тебе схоже!» «Цікаво, чи зможе таця ковзати швидше, якщо її натерти воском?» «Непогана ідея», – озвалася вітрогонка. «По кризі, напевно, летітиме ще швидше», – висловила здогад маленька м'ю. «Якщо в будинку мумітролів знайдеться добре вітрило?» «І якщо...» «Не стихне вітер!» – додала вітрогонка. Мумітроль замислено подивився на обох, а тоді стиха сказав, «Можете позичити мій сонячний тент?» По обіді ніз вітрогонки відчув, що насувається велика холоднеча. Вона облила снігового коня водою з річки – і наносила до купальні дроп Не виходьте мені з хати Порадила вона своїм помічницям Бо вона ось ось надійде Невидимі мишки Закивали головами А у шафі Щось схвально зашуруділо Тоді вітрогонка Подалася на двір Аби попередити решту Не хвилюйся, Заспокоїла її маленька міна Як тільки мороз, Почне щипати за пальці, я відразу заховаюся в купальні А м'юмлю завжди встинному прикрити соломою І крихітка помчала кригою на своїй срідній таці Вітрогонка попрямувала далі в долину. По дорозі їй стрінулося білченя з гарним хвостиком Сьогодні увечері заховайся у топлі Бо ось ось прийде велика холоднеча застерегла вона малюка Гаразд, погодилася білчиня Ти не бачила часом шишку, яку я заховав десь тут поблизу? Ні, не бачила Обіцяй не забути про те, що я тобі щойно сказала Не виходь тупла, коли посутеніє Це дуже важливо Вілчаяни уважно Від Вітрогонка рушила до будиночка мумітролів, видріпалася мотузяною дробиною на дах, відчинила віконці на горище і покликала мумітроля. Він саме лагодив купальну одежину родини, зашиваючи дірки червоною бавовняною ниткою. «Я хотіла лише попередити». «Що насувається велика холоднеча?» – вукнула вітрогонка. «Ще більша?» – запитав Момітроль. «Які ж ті холоднечі бувають?» «Ця найлютіша, пояснила вітрогонка. «Вона прийде просто з моря, коли спадуть сутінки і небо стане зеленим!» «Це жінка?» – здивувався Момітроль. Так, до того ж дуже вратлива, Але остерігайся дивитися їй увічі, Позамерзнеш на крижинку, Станеш схожим на хрусткий хлібець, І будь-хто зможе поламати тебе На маленькі шматочки. Тому ввечері не виходь з будинку. З тими словами вітрогонка подалася гри. Мумітроль зійшов у льох, Наповнив водою паровий котел, понакривав ковдрами свою сонну родину, а тоді завів усі годинники і покинув будинку. Йому кортіло побачити крижану пані. Коли мумітроль зійшов униз до купальні, небо зблідло і почало набирати зеленкуватої барви. Відра заснув, сухі мертві стебла осоки. Завмерли непорушно біля берега. Він прислухався. Здавалося, сама тиша дуже тихенько щось собі наспівує, а може крига, що чим тугіше сковувала море. У купальні було тепло, на столі стояв блакитний чайник мумі-мами. Мумі-троль сів у плетене садове крісло. «Коли вона прийде?» – запитав він. «Скоро?» – відказала вітрогонка. «Але ти не турбуйся!» «Я не турбуюся про крижану пані, турбуюся про інших, про тих, кого зовсім не знаю. Скажімо, про того, хто мешкає під посудним столиком? Чи у моїй шафі, он там у кутку? Чи про Мару?» котря лише знає, що мовчки вітріщатися. Відрогонка замислено потерла носика. Бач, – мовила вона, – чимало таємничого і довижного трапляється лише взимку, а не влітку, восени чи навесні. Тоді з'являються розмаїті нічні створіння, яким ніде нема притулку. Мало хто вірить у їхнє існування. Весь рік вони ховаються від сторонніх очей. Коли жоповитий спокоєм спокою навколишній світ стає білим, Ночі довгими, а все живе впадає у зимовий сон, Виходять зі своїх схопків. «Ти їх знаєш?» – поцікавився мумітроль. «Лише декого, скажімо, отого». Що мешкає під посудним столиком, знаю дуже навіть добре. Однак він ревно оберігає свої таємниці, тож я не можу вас познайомити. Мумітроль пхнув лапкою ніжку стола і зітхнув. Зрозуміло, а як же? Але я не хочу жити серед таємниць. Що ж це за життя? Потрапляєш у цілком новий для себе світ? А ніхто й не поцікавиться, звідки ти взявся і як жив раніше. Навіть маленька М'ю не бажає розмовляти про справжній світ. Нікому не відомо, який світ справжній, а який – ні, – сказала вітрогонка, притиснувшись носом до шибки. Вон вона вже йде! Маленька М'ю розчахнула двері, і шпурнула на підлогу срібну тацю, яка дзвеніла падаючи. «З вітрилом цілком не зле, але тепер мені потрібна муфта», – заявила вона. «Скільки б я не кроїла, з шапки-грілки твоєї мами ніколи не вийде муфта. У такому вигляді, як зараз, її навіть їжакові-переселенцеві не подаруєш». «Воно й видно». Мумі-троль похмуро зиркнув на шапочку-грілку, якою мумі-мама накривала кавник чи яйця до сніданку. Маленька Мю пожбурила шапочку на підлогу, а одна з мишок невидимок миттю викинула її до пічки. – То що, скоро вона вже прийде? – нетерпеливилася маленька Мю. – Гадаю, так. Поважно відповіла вітрогонка. «Ходімо, поглянемо!» Вони вийшли на поміст купальні, витягнувши носики до моря. Нічне небо мерехтіло з гленавими переливами. Увесь світ, здавалося, був зроблений з тонкого скла. Навколо панувала непорушна тиша. Великі яскраві зорі блищали над їхніми головами, віддзеркалюючись у мискучій крижаній поверхні моря. Було жахливо холодно. Так, кивнула вітрогонка. Вона вже йде. Повертаймось до хати. Мишки покинули забави й притихли під столом. Ген далеко кривою простувала крижана пані. Вона була біла, немов старинова, та якщо дивитися на неї через шибку праворуч, то здавалася рожевою, а якщо ліворуч, то ясно зелена. Раптом метро відчув, що шибка стала такою холодною, аж йому заволів ніс, і він налякано відсахнувся. Товариство сиділо навколо пічки очікуючи приходу крижаної пані. «Не дивіться туди!» – порадила вітрогонка. «Ой, щось кряботиться у подолі моєї спідничини!» – сполошилася маленька м'ю, глянувши собі на коліна, але нічого там не побачивши. «То мої налякані мишки!» – пояснила вітрогонка. «Не ворушися, вони зараз підуть собі!» У ту мить крижана пані пройшла по пальню. Можливо, вона зазирнула до середини крізь вікно, бо враз потягло холодом, а розпечена до червона залізна пічка зблідла. Невдовзі усе минулося. Невидимі мишки засоромлено зістрибнули з колін маленької млю, усі кинулися до вікна. Крижана пані стояла біля самого берега. Рослого осокою Спинен до купальні Нахилившись над чимось у снігу Там білченя Сказала вітровонка Воно забуло Що треба сидіти вдома Крижана пані Схилила своє вродливе обличчя Над білченя І з нічев'я почухала його задушку А воно Заворожено дивилося на неї Просто у холодні Блакитні очі пані Крижана красуня усміхнулася І пішла далі А бідолажний білченя залишилося лежати Догори лапками Застигле і скотюрблене Біда Понуро буркнула Вітрогонка Натягаючи на голову шапку Вона відчинила двері Гурделиця вірвалась досередини. За якийсь час вітрогонка повернулася і поклала білчиня на стіл. Невидимі мишки вмить принесли гарячої води, загорнули бідолаху в теплий рушник. Але марно, лапки його так само сумно стирчали до гори, вузики навіть не здригнулися. «Воно зовсім мертве!» – діловито констатувала маленька. «Принаймні, побачила щось прекрасне перед смертю», – мовив тримтячим голосом мумі «Твоя правда, але зараз воно однаково нічого не пам'ятає», – заперечила мю. «А я маю намір зробити собі теплу муфточку з його хвоста». «Не смій», – обурився мумі Хвостик зостанеться разом з ним у могилці Ми ж поховаємо білченя, правда, вітрогонко? Хм, відповіла вітрогонка Невідомо, чи велика втіха мертвому від його хвоста Не кажи раз у раз, що білчиня мертве, будь ласка, попросив мимітроль Це так жахливо Якщо хтось мертвий, то мертвий Лагідно пояснила Вітрогонка. Оце білченя з часом стане землею, а згодом на тому місці виросте дерево, на якому гасатимуть нові білченята. Хіба ж то так сумно? Може й ні. Змушений був погодитись мудрий троль, шмотаючи ніс. Та у будь-якому випадку, завтра його треба поховати, необмідно разом з хвостом. Слід влаштувати пристойний похорон. За ніч купальня дуже вихолола, Хоч вогоню все, що горів у пічці, однак було помітно, що невидимі мишки втомилися. Під покришкою кавника, якого мумітроль приніс із дому, утворилася смужка криги. Мумітроль, зрештою, відмовився від кави на знак трауру за бівчинями. Мусиш мені дати мій купальний халат, сказав він урочистим тоном. Мама казала, що на похоронах усі мерзнуть. Відвернися і полічи до десяти, звеліла відрогонка. Момітроль відвернувся до вікна почав лічити. Коли дійшов до восьми, відрогонка уже зачинила двері та шафи і простягнула йому. Блакитний купальний халат О, ти пам'ятала, що мій халатик блакитного кольору Зрадів Мумітроль Він запхав лапки до кишень Але сонячного окулярів там не виявилося Натомість знайшлося трохи піску Та білий кулястий камінець Мумітроль стиснув камінчик у лапці У його округлості немов причаїлося літо Здавалося, камінець ще навіть зберігав тепло сонячного проміння. «У тебе такий вигляд, наче ти помилився і прийшов не на ту гостину!» Шпигнула його маленька м'ю. Мумітроль навіть не глянув у її бік. «То ви йдете на похорон, чи ні?» Запитав він суворо. «Звичайно, йдемо!» Підтвердила вітрогонка. «То було...» Не такий же й поганий білченя Особливо його хвостик Додала Міу Вони загорнули білченя у стару купальну шапочку І вийшли на колючий мороз Сніг поскрипував під їхніми лапами А з рота вихоплювалися клуби морозяної пари Носи так задерв'яніли, що навіть наморщити їх не вдавалося «Але ж міцно хапає!» – захоплено вигукнула маленька Мю, стрибаючи по кризі «Може б ти стрибала не так жваво?» – дорікнув Момітроль «Усе ж похорон, а не розвага!» Він не міг глибоко дихати, бо морозне повітря перехоплювало подих «Я ніколи не знала, що у тебе є брови!» Зацікавлено приглянулася до мумітроля маленька м'ю Вони побіліли і вигляд у тебе ще комедніший, ніж звичайно То мороз начепив брови, суворо зауважила вітрогонка А тепер помовч, бо ні ти, ні я нічогісінько не тямимо в похоронах Мумітроль від тих слів повеселів Він приніс білченя до свого будинку і поклав перед сніговим конем. Потім витріпався мутузяною трабиною, заліз через вікно і опинився у теплій сонній вітальні. Мумітроль перетрусив усі шухляди, перевернув усе догори дном, але не знайшов того, чого шукав. Тоді підійшов до маминого ліжка і прошепотів своє запитання їй на вушку. Мама зітхнула. Перевернулася на інший бій, Дмитруль знову зашепотів. І ось нарешті мама з глибоким усвідомленням своєї ролі в берегині традицій заговорила крізь сон. Жалобні стрічки у моїй шафі, на верхній поличці. Праворуч. За мить вона вже знову поринула у глибокий зимовий сон. Мумі-троль витягнув зі сховку під сходами розкладну трабинку, добрався до горішньої полиці у маминій шафі, та знайшов пачку з усіляким непотребом, який іноді теж може придатися. Чорні жалобні стрічки і золоті стрічки для великих банкетів, ключі від будинку і колотило для розбивання бульбашок у шампанському, клей для порцеляни, і запасні латунні кульки до ліжок Мумітроль повернувся до друзів З пов'язаним чорною стрічкою хвостом Від вітрогонці він почепив на шапочку Маленьку чорну кокарду А маленька Мю категорично відмовилася Від будь-яких жалобних декорацій Не вважаю доречним демонструвати своє горе чорною кокардою Заявила вона Якщо у тебе справді горе, я ладен погодитися з тобою Ущипло, відказав мій троль Але ж у тебе його немає Твоя правда, погодилася маленька м'ю Я не вмію сумувати Лише веселитися або сердитися Хіба допоможе білченяті мій смуток? А розсердившись, скажімо, на крижану пані я могла б її укусити за ногу Тоді б вона добре подумала Перш ніж чухати за вушком білченят лише за те Що вони такі милі та пухнасті Щось у цьому є Мовила вітрогонка Але й мумітро, як не дивно, має рацію Що робимо далі? Я викупаю ямку у землі Ось тут гарна місцинка — Та улітку ростуть ромашки. — Але, мій маленький любий дружин, — з тугою в голосі заперечила вітрогонка, — земля замерзла на кістку. У неї навіть коника стрибунця не закопаєш. момі безпорадно дивився на неї і мовчав. Усі мовчали. Саме в ту мить сніговий кінь нахилив свою білу голову і обережно понюхав білченя. Запитально поглянув своїми очима люстерками на мумітроля, спроквола помахуючи хвостом мітлою. Водночас заграла на флейті сумовиту мелодію одна з невидимих мишок. Мумітроль вдячно кивнув. Тоді сніговий кінь підняв білченя разом з купальною шапочкою, хвостиком та усім решта, собі на спину, і процесія рушила. До берега моря. Вітрогонка співала Оду білченяті. Маленьке Білченятко На світі тім Жило. Хоч трішачки Дурненьке, Зате таке тепленьке Ухнастеньке Було. Тепер воно Холодне, Не скаче без мети, Лиш хвостик у нього гарний, такий гарний ті хвостик очей не відвести. Кінь, відчувши під копитами твердь криги, руснув головою, зблиснув очима, раптом підстрибнув від радості і поскакав уперед галоп. Невидима мишка враз Утяла веселу та жваву мелодію Сніговий кінь летів з білченям на спині Зникаючи удалечі Аж доки перетворився На крихітну цятку на видноколі Не знаю, чи те, що відбулося, на добре, Занепокоївся мумі -троль. Ліпше й бути не могло Заспокоїла його Вітргонка. Могло. верхнула маленька м'ю. Якби я забрала собі на мовточку його чудовий хвостик.